Timoteyə birinci məktub İkinci fəsil Hər şeydən əvvəl xaiş eləyirəm. Möminlik və ləyəqətlə sakit və rahat ömür sürməyimiz üçün bütün insanlar, o cümlədən padişahlar və hakimiyyət sahibi olanların hamısı üçün yalvarış, dua, və vəsatət və şükürlər edilsin. Çünki bu yaxşıdır və xilaskarımız Allahı razı salır. O, bütün insanların xilas olub həqiqəti dərk etməsini istəyir. Çünki bir Allah və Allahla insanlar arasında bir vasitəçi vardır. O, insan olan Məsih i̇sa O, hamını satın almaq üçün özünü fidiyə verdi və bu da münasib vaxta edilən şəhadətdir. Mən də Həmin şəhadətin vaizi və həvarisi təyin edildim. Yalanı deyil, həqiqəti söylüyürəm. Başqa millətlərə iman və həqiqət öyrədən müəllim oldum. Buna görə istəyirəm ki, kişilər qəzəblənmədən, mübahisə etmədən hər yerdə müqəddəs əllər qaldırıb dua etsinlər. Qadınlar da ədəbli görkəmlə, abur həyə, Və ağıl kəmalla bəzənsinlər, Dəbdəbəli saç düzümü ilə, Qızıllarla, mirvarilərlə Və ya bahalı paltarlarla deyil, Mömin olduqlarını bəyan edən qadınlara yaraşan tərzdə Xeyirli işlərlə bəzənmələrini istəyirəm. Qadın sakitlik və tam bir tabeli içində öyrənsin. Qadının öyrədib kişiyə ağalıq etməsinə izin vermirəm. Qadın sakit olsun, çünki ilk yaradılan Adəm oldu, sonra həvva. Aldadılan da Adəm değildi. qadın aldadılıb əmri pozdu, amma qadın doğuşla xilas olacaq. Bir şərtlə ki, ağıl kamalla imanda, məhəbbəttə və müqəddəslikdə yaşamağa davam etsin.